I skukken är ditt smälar. Jag är besättning mm. Lite Välkomna till denna resa till Köpenhamn. Res <laughs> ja. Jo jag jag, jag jag är jag är besättning. Eh det Ja, det? Uh, det börjar ljus nu 7. Nej, sju nej. åtta Snart åtta. Du har ställt din kallografi. Nej, min stannar ja. Du måste skaka lite på dig ja. Nej, vi... Och kapten har inte varit inne i Bist. In i bistringen ja. <laughs> Jag tänkte vänta på att solen skulle gå Ja, solen var upp ett tag ja, var Så var men jag drar ihop sig En lång resa det var smidigt Fem, fem timmar tar det vara Ja men resan Resan är Är ju inte målet Utan målet är äh, Alkoholet Alkoholet på bara. Ja. ja men jag, jag, Jo jag tänkte på På sista, sista Podden vi hade i Köpenhamn Så För då var det en konsert på fredag Och så på lördag kväll så jag tror att över bland det sista sista som sa att det var att ja det var på lördag kväll och ja vi får se vad som händer. Och det hände ingenting mer sedan. Till och kolla på James Bond <laughs> Det gick inte ut nu mer. Vi gick åt en pizza tror jag, på, på något ställe mitt emot det hotellet. Ja, det, var när vi var på loppan där. Ja. Ja, ja. på fredag. Ja. Men nu kom så här den på lördag så att eh, lördagen ska vi inte bli lika och gången innan det var då då 14 timmars pow powernaps. det händer ju alltid eller? ja men det var det var också gången då vi var på efterfest i Norrbror dagen efter dagen efter var det. där ja. Mm. ja då vi vara, vi lyssnade på det var på Baby Woodrow då, eller Oh, nej, vi så... Det var då vi var på loppen Var det då vi var på loppen Som nu som som var, var på efterfest ja. Ja, just det. Och det var på fredag Det var på en lång fredag ja. Och det var en lång, lång fredag Gången innan också Vi körde powernäppen i 14 timmar Ja, det var fint. Den har varit intressant Att ha haft, ja. äh, haft inspelad hela <laughs> I, I Vad heter det? Directors Cut Ja, Snär Cut ja. Nej men ja. den var fin Den var... Vi var väldigt fräscht på lördagen. Väldigt fräschad. Ja, Vi ja, får se hur, hur fräsch du blir. Ja, nu kan vi ladda, ladda, ladda upp. Nej, oh. ja, men det blir säkert en... ...på spåret ikväll, skulle jag tro, istället för barn. <laughs> får, man, får man in det på... Kan vi på okay, Ja, men just det. Ja. Precis, perfekt. <här> det känns som att är där kvällen är men nej, jag ska börja med ställa om min klocka här. Kapten, vad är här? Det är nästan inne på, på en halv flaska vin. Flask Avsnitt. Ja. Ah, ah. Berätta nu Per, vad hände egentligen där borta? Svensk Ja, ah. Det är tråkigt. Och det innebär alltså att man inte fick... Att man inte fick köpa alkohol för, för den Nej. Klockan är bara 5:09. jag tänker, alltså det måste finnas ställen det finns ju ställen man kan få en stark rör innan Elva? Elva. Ja. Är det för att vi rör på oss eller? Är det tidszonen vi åker igenom och åker ut fel håll? Stort. En statlig restaurang. Nej jag känner bara var det fjärde land vi bor egentligen? Ja. Finns, kan det finns flera skottsgäster som har det upp för elva. Ja. Mm. Av. Ja, det är det. Av. Helt som skäl. Ja. Det innebär ju bara att det kommer bli en reaktion. Istället. Det är man på flygplats. Det får man, äh, oh. Gäller inte det? Eller är det. Ja, det är ju Det är ju regler. Det är man andra sidan. Det, det, det är man. på <laughs> Vad heter det? Inte öppet vatten utan det heter ja, internationellt vatten. Internationellt vatten, ja. Och öl är ju en slags internationell... Det var sista året jag gick i Umeå. Det var ju där de sista dagarna jag var där. När vi spelade. Då försökte vi hyra den här färgen till Vasa. Och göra en test. Vadå? Vi, vi gick upp och pluggade i och sen ja. om ni kunde få hyra hela färjan av en fest de var ju lite tveksamma ända till så att ni behöver inte åka till Vasen därefter att ni kommer ut på internationellt vatten ja. då sa han men vad var det var inte de fick vi pris, prismässigt nej vi kom aldrig de, kommer aldrig de, de förstår att vi var bara där för att dricka ja. vi... det kan bli lite dyrt bara för att få dricka nu är ja, <laughs> ju en tänk, båt Ja men jag tänkte om de kom ut på, på den tiden så var ju tax free Ja det men jag sa, Så ja. om de kom ut på internationellt, vatten Då kunde de börja sälja öran för halva, halva priset Då skulle jag kalkulera på hur många öran du skulle ha För att nått break even Ja Jag tror det var 600, 600 pers Ja det kunde garantera 600 pers mm. Men eh, på den tiden var ju allt dyrt Åh minst när man gick på slapp till i vi Då kunde nog en 50-lapp för en år. Mm. 20 spänn för att hänga i Afton. Det var... Det var andra tider. Det var andra tider. Det kanske inte var bättre på julans tid. Nej. Det där gäller den. Vi ja. kan inte gå och köpa en bricka för 10 Falcon för få har lite spänn på jägaren. Ja, vi får vänta jag tänker. Ja, det är inte med, med den här. Klockan nu. Nu är det nu? min klocka, så står vi hela tiden. <laughs> Nej, det är, Nej, inte. Den är rätt. Jag är det. Det är det. Åtta minuter över nio. Mm. Ja. Det var jävligt vingligt att ta så bort ditt sten i restaurangmagnet. Jag trodde att det skulle bli mer stadigare på, hem, på hemvägen. Jag tror att vi inte ens ser en i, ja. i högra benen. Alltså ja. skulle behöva att de kompenserar upp Ja ner ja, ja, det var ja. att avvakta. Du är klockan 11 på fredag. Ja, nu befinner vi oss på internationellt vatten. Mm, på bron över. Mm. Då är vi framme om eh, 21 minuter. Yes. 20 minuter. 20 mm. minuter typ. Nu är vi inne i Danmark. Ja, nu är vi på pepparholmens konststudio. Mm. När de grävde, tog de fyllde ut med de grävde tunneln där. Vad är det för fåglar, Felsen? det är danskigt. Ja, de har några stora svarta. Väldigt många. Mm. Sittande på stenar. Jaha, mm. elva och ingen är den nu. Mm. Om cirka 5 minuter kommer vi till Köpenhamns flygplats. Där vi avstegning till höger i In a few minutes we arrive at Copenhagen airport. You find a on your right hand. Kolla här. har upptäckt? Corona. Ja, coronavirus. Nu på morgonen. På Castro. Och 20 det... år i kväll. det är väl närmaste ö det har kommit? Vad säger närmaste? Öl. Det har kommit. Corona. Corona, ja. ja. Men nu kan du kalla det för öl? Ja, för mig sist var på Pejlebar, så jag tog nu en var och så tog vi en till. nu mm. blev det jag fel, jag fick ju en likadan som dig, så jag, så jag fick rika upp den. Ja, jag tror att jag tog någon klunk på känner ja. det här är... Det här är ingenting att hänga i gran. Nej, men det blir ju... Lämpa av grejerna på hotellet och så en rask marsch upp till... Vad heter det där uppe? Där det ligger. Slutet på ströget där. Det är inte vid Nyhamn det ligger eller? Ja, Nyhamn kommer ju efter den. Ja, men innan Nästa, där... Kongkongens ja, det låter bra. Vi säger så. Det låter jättebra. Vi mm. nu fram. det var bara en snabb refektion. De som satt bakom oss och pratade hela tiden. Ja. Alltså det tog över en timme innan jag förstod att ena gubben var en gubbe. Jag tyckte han som en kvinna som satt Jag hade hela tiden en bild, bild kvinnor, att det var en kvinna. Att det var ett gäng som jobbade tillsammans och åkte iväg. Och Jag var helt säker på att det var en kvinna. Sen var jag förvånad när jag att det var en roligt. Tja, skål. Det är min första öl sedan i Jo, mm. det här var ju ljus. ljus. Ljus i vård. Ljus och förs. Vi kände att den här... vet också. Och den där är ju... Den här typen gudberöda. Mm. Jag känner att de har varit starka. Kan det vara det som är Kan det här vara det som är Men det? Det är en fantastisk Mm. Mm. Mm. Det, var lite, det, mm. det var faktiskt mm. det är det som den igår med skagen röra. var i Årstam. den var också lite lite stark jag... men, men var det på tre småsina? Mm. Ja. Här mm. ser. Brooklyn Brewery har ju släppt en eh, psykedelisk... Ah, ja, ja, ja, nu säger jag att den är alkoholfri. Mm. Special effects heter den. Ah. Nu måste vi smaka av en gammal dansk. Skål! Ja, Bra. Mm. Bra början här mm. Nej men nu är det avslutet Pärlebar här Pärlebar eh, Lite lite lilla Lite lite Grimberger Lite Tubor, tubor. Ja, Jag hade en stor och en liten Tubor Och en liten gammaldans Och du hade Två Grimberger Grimbergen De ser jävligt ut Ja de är, de är stora Men den tar man på fot Ja Ta plats i magen och i blåsan. Men du kanske avslutar bara bara för skojskul med en eh, gammal dans. Ja, det tycker jag det är. Ta in två gammeldansk. Jaha, ja, då är vi på hotellrummet. Square. 5.1. Och här sitter man, eller ligger man nu med en... Uh, en... En fin sider. Mm. Nu blev vi i en bergen. Men eh, jag undrar också eh, hur ja, det ser Ja, när man hade blivit lite eh, publikvända. Men det är bra. En rum som varmt varm hylde blomst mokay. Kolla. ska vi precis in på taket. Körkligt trött. Ja, men där, just det. Några som är på taket där borta. De har en lång... ...kabel eller nånting. Kan vi ha något sån här...? Kabelkabel? -kabel. Eller, vad heter det? Sotare, typ. Man ska själva sota genom på ranska. Nej, men... Köpenhamn levererar inget väder men det är ändå eh, Köpenhamn är Köpenhamn. Verkligen. Man är ut, ju ute mest fram till halv fem. Var är det halv fem då? Men då jobbet så då har man väl ledig. Ah, ja. Då har man vara ledig då. Ah. Vad är det som skulle, Knappar på. Snacksters. Peanut Flick. Som det här, som på. på dans, vad ska vi göra? Kan vi Vad? Spillerman. Nej, nej. är en spillerman. Spillerman och och där där han sjunger om gasolin. Mm. Det är sjukt jätte på danska tyvärr. Det är jävligt tråkigt. Tror ja, det är tråkigt men det de kanske var det på något inbrott där. Så där behöver man bara bara ni får väl på en rysas också. Nej, jag ska göra. Vad fan vi kommer upp med en resa ska. Och <laughs> Det är någon som springer in i varje rum lite och öppna fönstret och så så, så stunder klistrar upp det på taket så kommer en helikopter Men vi väntar på att en helikopter också ja jag tänker mm. det stora <laughs> jag så det står en helikopter jag jag tänkte mer att det, att det var de gick runt och som eh, Robert De Niro i Gudfader. tvåna mm. när han han skjutit Ja, och skjuter, så, skjuter den här maffiabossen. Ja, och så springa mm. på taket och kastar, ja. så den en och kastar ner i olika skorstenar. Nej, mm. mm. äh, men det är bra podd. Väldigt bra podd. Stark öppning på den här podd. Vi kanske ska köra en... En, en sån här... Eh, vi låter den bara gå. Mm. För de vi fuskar i. Jag, jagga var ju sugen på höra Hör en sån. En sån här som bara, som bara rullar på. Fast jag tror inte att det, att det ska vara så intressant. Nej, vi blir en skålande för Jagga och svänga. Mm. Sponsor. Storsponsor. Mm. Huvudsponsor. Ja, men den, den sponsorsidan och sponsoren blir i hamburgerseden i april men det är som är försmakarna. Jo nu det börjar bör inte bli djupa diskussioner men ett bra på ämne och även en en quiz som vi kan göra tillsammans. Ja. Vi ska nämna Sergio Alvaros tjejbäcket. är hittar vi oss där? Här är pennen papper. Och vi säger varannan. Ja, vi, vi hjälps åt alltså. ja, jag, jag, Vi jag... 50, Ja, oss tror att vi fram tror jag. har ju, har ju om, om, om, om du börjar så att säga sen. Ja, sedan, vi har ju mannen från med York jag Nej, men vi har eh JGV. Eh, mannen på taket. Nej. Sen så den enfallige mannen Nej. från Säffle. Men vad heter han? Den? Eh, den veder Vederberg mannen från Säffle. Mm. Och sen där, har vi där, där, där, där är jag. Ja, Okej. Okay. Då säger jag Mannen på balkongen ja, Också va? Ja mm. Och så har du Och skulle du kunna ta alla tio så är det fantastiskt ja, det är tveksamt om vi kommer upp i dem Men jag har läst alla jag har... Rosanna tror mm. jag hette. Det var det här ordet På på kanal va? ja Då säger jag eh, Polis, polis, potatismos Ja yeah. Det var nog en stor, stor Käkade korv Och just det och vad, hette, vad hette det där paret? Det var inte Kling och klang utan kom ihåg vad hette det? Mm. De var från Solna polisen mm. eh, Båda efter att började på K Det skulle kunna dyka upp På, på spåret Kristiansson och Kristiansson och, och. kvant. Kvant. Heter ja, han ja, har vi fyra titlar. Vedervärd är för säfret, mannen på balkongen och Sanna polis polis Hjälp. Ja, det står lite så. Du hade ju den där, vad heter den? Mannen som klivde in genom... Vad heter den? Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt. Jag tror att det är Falsson som hette på ja, den. Men vi har ju en som eh, Burken Leif Björklund heter mm. han va? Mm. Han hade ju en hit med med den titeln Så, som en. Jag tror man vanlig bok. jag Ja, är det. Jag känner en polisman som finns i vårt kvarter. Han går och och skrattar åt allting som man ser. Och alla ja. säger att han är lyckligast i stan. En fet och prägtig människa som skrattar i ja, ja, ja. Mm, det var en hit. Ja. den här. Då är han hit. Den skrattar polisen. Då var vi fem. Fångs den, ja. Då är där det, det var där det, det var. Mord på en buss vid Haga-terminalen, typ. Okay. Men sen Vad sägs från den här doldelsen då? Det slutna rummet Det kommer jag faktiskt inte ihåg Det var ett mord Och allting Dörren var låst Fönstren var stängda Ja Men det var ju att dörren, Fönstren hade gått igen Och haspen hade liksom hoppat, hoppat på Vad mm. var det? Var den? Nej jag kommer inte ihåg den är på 6 vi sex här jag har tagit 1 2 3 4 5 6. Jag är en till också. Mm. Eh som som föran ja, ja, ja, ja, som försvann. När vad heter hans eh, kollega där som som Pelle Bergqvist spelar i den. Ja, ja, det var Gunvald. Gunvald. Vad är Gunvald då? Han den i i i i Appen men en som inte var med på På tv-filmerna Det var ju Assarön, han var ju aldrig med Assarön, nej just det Han från Norrbotten Jag vet inte, jag vet inte Assa, Jag vet inte, Rön heter han men... Einarön Eina mm. Assarön, jag mm. tänker på Assarön mm. ja, Men då har vi ju Sju Sju Det är de, de litterära Jag försöker se dem framför mig här Jag tror att ja, Jag kan... har alla tio tror jag Till pausa så så ja. vi Måste jag googla fram det Eller så tror jag Ja ge mig Ge mig någon ledtråd så kanske Får vi fuska oss fram Uh, är du med? Ja Vi hade ju då alltså Om man fattar rätt uh, Rosiana 65 mm. Andra boken Mannen som Gick Genom. Upp I rök Japp. Det som var på balkongen 67 den skrattade polisen 68 Brannvilen som försvann 69 Polis, polis, potatismos 70 Den vedervärde mannen från Säffler 71 Det slutna rummet 72 Och då är det två till mm. 74, 75 Polis Polis Mördarna Och sen den sista Terroristerna Ja men det, det, Jag ser den framför mig. Jag har, jag har alla tio inte fått nya. Vad är det nu? Terrorist. Jag får inte vad den hända då. Det var sådär, sju och tio. Nu är det fredag, det är ganska Vi vill inte äta. men vad tycker ni om det här? 25-9. Jag kan inte göra på spåret. Hur ligger vi till egentligen? Hur många pengar har vi? Innan. 14 i land tror jag. Så är det, fyra det är det efter totalt 18. Och De har 26. Det ligger åtta. Måste dura ner och svara både mage och griftelår och det är helt ett. Fullt bort! Ja, mage. Fan. Det är bra, men det är så ingenting nu. Vi tar det fem på, på året. Vi var säkert en fin buffé. Ja. Allt möjligt. Det var från förrätt efterrätt varmrätt och efterrätt. Och jag, jag käkade mycket på frit jag säker det mycket eh äh, chicken bits ja. och pizza mm. Mm. åt ja. jag. Är Norr om Porto i området runt Barcelos. Ja, det måste jag fortsätta till Det är så med stor och olika väx här och där. Ja, det är, det är väl typ samma. Jaha, vad har vi? 8.28? 8.28? Klockan? 8.5, Rumsvarma som frukost, som frugden skrivit när jag snack. Nej, men jag tror faktiskt att jag ska... Jag ska grunda med en liten gajol, tror jag. Ja, och skakar vi? 30 procent. Ta två. Det är 60. Ja, det blir som en liten. Nästan som en strådom. Det de låter nästan, nästan lite. Men ljudet vill man gärna ha med. Det var ändå en väldigt mottlig dag igår. Ja, de var väldigt. Jag somnar väl in runt halv tio tror jag. Ja, vi somnar in under skabblad. allt tio till och så vaknar jag väl... Jag var på toan och jag vaknade typ här åtta. Så att det är som liksom tio timmar. Mm. Det är bra. Det är det vecklig klockan? Nej men det är så lakrits och kajol. Och mm. 30% det är inte helt fel i ny... Nybörsten nu. Mm. Jag får då göra. Jag har pengedörs. Jag känner att man måste jag jord, dela upp. Vi kan göra det först. Ja, lycka till. Ja, jag har förberett lite en, en liten. Ja. En liten. Här knäpp innan. Jäklar, nu är det är bra med sol här. Ja. Och här ser jag nu Jöga. Det står på fönstret här. Please note that this is a non-smoking room. Smoking out the window is not permitted. Men här då, för smoking within uh, within the hotel building there will be a, a fine of 1000 DKs. D DKK. Alltså... 1500 hundra spänn. Det känns som att det är billigare det här. Det är billigare att röka här än att röka i... i vad heter det? Liverpool. är Liverpool. Nu öppnar i fönsterna. Skål på det! Är det kvar något i Jo. Bra, bra, de här. Gajol. Ja, bättre. Det är faktiskt... Uh, jag känner mig rätt farlig med sadden. Jag kan sadden. Du kan sadden. Ja. Vi, vi kör sadden, nu kan vi. Det var fint när vi hade... hade... Jag var, vi brukar ha så här lite tävlingar när vi var grillfest på gården. Och då det så här, då skulle man lista ut vad det var, och var lite olika viner och lite. Så här olika. Och sadeln tog du direkt? Och sadden, jag var den enda som tog sadeln. Alltså. En gång. Ja, utan På lukten? Ja, så alltså man fick fylla i en ett litet formulär så här. Så jag knöt näven i fickan. Kände liksom yes. Och Och sen visade det sig att jag var ensam om jag Så jag var faktiskt den tävlingen. Det är kanske var oväntat att du ska vinna en, en alkohol. Alkohol igen känna tävling? Ja, men jag är, ju inte, jag är ju inte... Jag känner ju igen att det smakar alkohol. Ja. men det känns inte så noga det, men Nej. Men vi, Båda tog väl eh, Pinacolada igår? <här> Vad sa du? Båda tog väl Pinacolada igår på, på spåret? Ja. Ja. Fast det var ju mer på låten. Har du inte kunnat, annars? Jo men jag har nog aldrig druckit en pil, jag vet inte vad det är. Det var en sån här lite paraply och så. Ja, men för första, jag minns när jag åkte till London. 83. Efter skolan, efter när man gick fritbagåg. Ja. Så var jag ner, och så såg vi Bowie. Och så ska jag åka båt till England. Och det var som första gången man var. Man var på en. Jag menar, en sån här bar typ. på filmen? Ja, lite grann. Ska du Det här är ju medicin. Tack. Ja, doktorn ordinerad. Ja. Då man inte se henne ta emot. Jag känner att det beror på hans. I alla fall så, så var det i första gången. Hade man var ute på torget. Då, då tog man ju en, en öl. Man tog ju liksom ingen drink. Jag vet att eh, Bagger berättade när han var på, på torget första gången. Så beställde han ju in en, en Irish coffee. Mm. På torget i... Äh, ja, äh, ja. ja. Precis, men det var väl. Man har hört från föräldrarna. Och så hamnade man på en bar helt plötsligt på en sån här båt. Och då var det enda jag kände till var i pina colada, som jag kände till namn, så jag tog ju pina colada. Vartum, men du giddar, det kan nog inte att du giddar, för den är ju ganska stött. Jo, men man kände ju att, ja, det var kanske inte det här, För det, det, det, det är ju som, som såsigt, det är ju inte en, en ginotonik. Man kände sig vuxen på ett sätt. Men samtidigt kände man sig inte vuxen för att man visste, man hade ingen aning om vad man beställde. Nej. Det var ingen cool drink i Pina Nej, det kändes som en mamma och pappa drink. Ja. Jag vill inte säga det, som jag säger ändå, att det kändes som en tantdrink. Men då var det var i 83, då hade du inga... Nej, då, då var det ju inga... Då hade vi var ju fortfarande... Om man tänkte på, på könskvateringar och sånt. Ja, det var så, här. Nej men nu ska vi, vi, vi ska väl iväg här, gå en sväng, och se om vi hittar en pub, en bra pub. Vi kan lika en tepig då Ja. har ja. mer kan det inte vara för då får man inte på sig bootsen. Här kör vi gympadoj idag, det känns ja. bra. Det kan inte vara risk för regn, Nej. det är strålande sol. Det är jättefint, det ska vara fint framtid. fyra tiden, tror jag. Ja, men vi, vi, vi, vi får börja vandringen. Ja, och klockan är runt tio. Man ska se på min klocka. Hon håller tiden fortfarande 20 över tio. Det här blir väldigt bra. Hej! Det är mycket smak i det här också. Jag kan alla fall fattat en pil för. Ja, Ska jag prova på min mobil här? Nu sitter vi... Alltså, vad heter det här? På en byggeri. Jag kan prova. ringa ringar honom här. på iPhone. Men vi sitter på Norrebro brygghus. Fint som snus. Det känns lite flott. Det känns vuxet. Ska jag ta din skål? Ja. Oj, jag jag inte... Välkommen till Telia Mobilsvar Tillhörande Ja är kan du Och vilken film det är Robinson. Det, är... Finns det en film som heter Miss Nej men vilken film den kommer ifrån Och, och så var det ju att Vem spelade huvudrollen i den här filmen? Och ytterligare fråga vilket band fick en hit sedan med den här låten på 90-talet. Det är Mannonsprovet. Det kommer jag knappt ihåg. Jag vet att jag har sett det. Och vad heter det? Huvudrollen? Mannonsprovet på 90-talet. Nej, inte 90-talet. Nej, det är, det är väl Malden Brand. Nej. Är det inte? Rösten Och så var det Lemonheads som hade en... Ärte-versionerna. här? är, du, är du versionerna? Mm. Lemonheads. Inte mm. Lemonlocks. Det är som sagt inte så. Nej. Det var andra bitar. Jag tänkte film det. Mm. Helt plötsligt så var det med 23% som vi gick var det ner best. Och nu är det om det gick den från 2% upp till 8. Det känns som att det är läget att jag ska byta batterier. Utligen av då eh efter 3 minuter så Men vad heter det ändå? Truckan verkar funka ju snart kvart över 12. Åh, är hunn mycket det ja. 000, jag gör, 5 000 steg Drygt ja. Nästan 6 Vad hade du för snitt? Du 13 000 och sånt där här I år har jag 15 000 15 000 Ja den har kommit upp i den snittet idag Känns det så Jag har 10 000 som mål Jag är ganska nöjd att jag har det här Rent hittills Jag har aldrig haft Nej, så. Mm. Så att, eh, Är det stegen då? Sammanlagt 94 000 Den här månaden mm. och... Nej, jo, det måste jag 94 på 8 dagar Vilket innebär att eh, När jag kommer upp i 100 000 redan idag Då kan jag Ligga på sofflocket på Söndag och Och det här vi kan då What's e, e, e, the name of them? What's the name of them, Lou Reed's? The Trogs. the name of Lou Reed's band? Heter, well, well, well, it well, it's called... What's the name of Trogs? Not many of them en starkhjul med besättning. Är det utebär som händer? Berätta. Ja, med, ja, med en greenbacken och en ljus eh, lager till Stefan. Men Stefan har verkligen spottat upp sig. Han dricker som aldrig förr. Han... Jag tror inte att jag har druckit fel eller vad du har stycken kanske. På rummet. På rummet. <laughs> Men får vi se. Med den här så är det ju fyra och en Ja, sen i oktober. Ja, som har druckit på två lagar. Skål förresten. Skål. Du kanske mer än vad du drack på hela året i Nej ja. Men jag hade ju någon gång att jag skulle dricka 12-böl på ett år. Fick du hålla tillbaka då eller fick du kämpa? Jo, nej, nej jag, jag gjorde inte det. Det var ju över 20. Ja. Men eh, jag kände att det skulle inte vara något problem det finns ju alternativ. Ja, jo, visst. Men det är för länge. Det får man bara... Så det är en, en halv flaska i avold på rummet. Ja, jo, det blir är... ja, skriva... ja, det. Är de har ju sedan Man kanske ska ha ett glasamot till. Ja. vad då Hade de det här? Ja, så det. Ja, det. Mm att nu för ikv kan nu är hon Du har med tre snarast. Mm. Det ska vara vara ute i god tid. Nio. Men att man är där åtta, den 8:e mötna så ska vi bara spela nio. Men där för man är där sju tiden för det finns ni i den inte. Ja just det. Kollar någonting innan man. Ja. Men det är, det är väl bergs att vi börjar sakta men säkert lägga upp lite. Ja, det har lite började ändå rätt bra. Med innan frukost och efter frukost. Ja. Vi in det där. Ja, men... men äh, det var det molest steg ut Ja. Det är uppe i... Vi drack ju kaffe och det tar väl bort lite grann. Då blir det nog som... Ja. Nu jag har placerat 000 steg den här månaden, bra. åtta dagar. Är... är det alltså ifrån den första då? Ja, från den första. Jag har, jag har snittat på 12 561 steg den här månaden. Det är bra för mig, eftersom jag över tid ligger på ett snitt på 8 704. Ja, Ja, det var det. 10 mm. 3 och en eh, Starköl och en Sambuca och en Rom efteråt ja. senare. Känns bra. Vi har ju i båda delarna. Ja. Nej, men vad heter det nu? Eh, vi går på sista skefen ja. så börjar vi lämna upp. Ja. Perfekt. Inte fjällar. Anverk, anverkar, använder upptagen. Nu är vi tillbaka på hotellet och det känns som att nu börjar det lämnas upp ordentligt. Nu börjar kvällen. Nu är vi ut i tio tider. Ja, är det? Halv elva Ja, Det vi hundra. Tio, fyra. Men vi har med en hel del. Skål! Du har din Men det blir ingen blå gitarr den här gången heller. Nej, men den kommer. Den finns på min praktiklista. Ja. Och sen en helt svart epifon. Mhm. Mm Skulle också kunna. Vilken modell? Les Paul, eller? Mm, nej. Det sitter lite, det är mera av det som stuket styrket man inte Det är den det är den där jag har visat den förut tror jag. Det som någon eh, bod spelade med Rod Stewart någon. Gång. Men då skulle det ha funget. Mm. Men den här den var så jävla snygg. Den eh... körde han är Ja han hade alltså det här är på 2000-talet då. Ja. Det var säkert ingen, ingen eh... ...billiga pifåg. Då får du får beskriva. Det ska, det ska beskriva. Vi provar att äh, jaga här i en, en podd. Får vi se. Hela dåligt ljuden vi, vi, vi sitter här nu i, i Köpenhamn Och vi, vi tänkte ringa till, till uh, Näsmark för att få en liten uh, Uppdatering en liten, upp, i en, en liten uppdatering Och en, en liten poddinspelning sådär, och... Men han svarade tyvärr inte eller? han var upptagen? Det där, ja. mm. Men hur är det innanmakt då? Jo, nu, nu håller vi på att levla upp inför konsern ikväll här. Ja. Vi startade och började levla redan vid, vid, vid tiden, så att... Eh... Ja, lite före faktiskt. Vi gick ner och frukost till klockan nio. Mm. Vi levlade upp lite innan frukost. Så ja. Sen levlade vi på lite till efter frukost. Mm. Sen tog vi långt lång okay. kominad. Lär... Det låter bra. Vi har levlat hela dagen. Mm. <laughs> Okej. Okay. Hur är med Jo, ja, men det är bra. Det är... det är väl... Det tog lite lugnt. Var lite också det var varit och skidat i säng idag. Det, fin... eh... det finns så pass mycket snö alltså? Ja. Mm. Det är lite härligt faktiskt. Ja. Så då må man lite, lite finna fisken när man har gjort någonting, sånt. men Sen kan man täcka ihop lite gärna. Ja känna lugnet. Jag, jag, jag var tänkte... uten sväng... ja, vad sa ja, du? Vad, säger du? Va, vad sa du? Ja jag var uten för en gång med men Jenny Ja. så att äh... ja det gick ju inte så speciellt fort i sitt han, han han är mer en livsnjutare. Ja på alla sätt men han, han är ju väldigt gång väldigt mycket kanske mycket nu. Mm. Äh, nu han paddel nu när han in i paddel. Nu är det dans och paddel som gäller. Yeah. Det finns inga irländska pubbar längs spåret. Men vad sa du? Det, så, det finns inga irländska pubbar i, i, längs skidspåret. som man kan stanna ja, till och ej. inga vätskekontroller. inga vätskekontroller whatsoever. Det är lite dåligt på det. Mm. Det är kanske en ny ja, ja, affärsidé, man... tänkte jag. Att, öppna en irländsk pub där uppe vid Gamla. <laughs> ja. Ja, jag vet inte ja. hur det skulle gå. prova den nu? Jo, jag tänkte nu när vi har dig, vad heter det, live också, så, här, så måste vi tacka för sponsor, sponsor, sponsorskapet. Ja, men självklart, men det, det har väl gått åt nu, va? Nej, vi, vi, vi sa att att, att de är öronmärkta, de, de sponsorpengarna, och de ska vi använda när vi kommer till Hamburg, då vi åker. Då blir jag och Knäsmark åker eh, är där nere. Och det blir, det blir i, i slutet på april. Så att eh, de är öronmärkta de och ligger i Ja. Och det kommer att bli ett, ett, ett poddmoment då vi använder de pengarna. Det kommer att uppmärksammas. Sponsor efter. Mm. I solen. På Reperband. Det vore ju bra, det kanske sprider så här. alla lyssnare hör det här så kanske ni Liksom bara prillar in jo, jo, jo, precis Jag, jag läste ja. en, en grej eh, Idag på, på podden Som var tillägnat just dig ja. Det var en, en skylt som stod på fönstret ja, Du får sen när den här läggs ut Men jag kan säga att det har någonting med Med rökning på rummet att göra <laughs> <Okay>. <laughs> jag, jag, jag, jag kan också säga att, att Engelsmännen är ju liksom mycket dyrare än danskarna <laughs> okay. Det är billigare Det är billigare att vara uh, It's cheaper to be a naughty boy in Denmark <laughs> men, men det är nästan värt alltså Vad säger du? Det, det är liksom värt det i Danmark Nu är det min ålder som sätter in Jag hör inte riktigt, ingenting ja, Okej, okay. det, det är liksom värt att göra det ja, ja, du menar så ja. Ja, vi, vi har faktiskt inte provat det Det är bra, det. Känner... Nej, det, får det var liksom en, en gångs grej det där Ja, man. ja men det det kan man bocka av på bucket listan när liksom. man när man blir liksom. Vad vet jag det förra gånger Men du hörde ju jag ska hålla så tre ikväll och eh... Ja men ni också har kött ja. dom och så får vi se vad som vad som blir kommer på på date. Exakt. Man vet, man vet inte vad heter det 2020 har ju nyss börjat och man vet inte om det blir en quiz om det blir någon quiz i år men jag brukar vara ute i god tid. Ja men just det det vet man det, det, det, det är ju en tradition som inte får det ut egentligen. Nej. Ja, vi får se. Vi får se när okay. det blir. Men har du så gott har ja, Har det är bra? Ja, det, är Hej det. bra. Hej. Det, nu lev lever upp. Lävla upp underbart. Ja, vi levlar ordentligt upp här. Under tiden... Vi, nu har vi gått in på småöl. Under tiden... Ja, du vet ju. Jag dricker en så dricker Kapten två. Det, det är bara just nu. Ja. Stefan har imponerat på den här resan kan jag säga. Stefan har i princip hållit jämna steg på öl. Jo. Och Då, då, då, har, ju inte, då har ju inte Kapten... Haft haft sin sin slalomkompis med så. Han Har man full lödtexen helt kanske? Nej men det, det har varit det, det har varit riktigt. Ja jag, ty, jag, tyck, jag, jag hade inte kunnat. Jag hade kunnat göra det lite bättre men, men inte till någon större nytta. Nej. Ja, det var i på pubbar. Det var på pubbar. Trevliga pubbar. Ja, okay. ja, vi är till en Det som är bra med Stefan är att han blir kisnöjdlig direkt, så det måste man gå in på en ny pub och dricka nåt. Ja. <laughs> <laughs> ok. Åfann, oh, du har inte druckit öl sedan november nu. Oktober. Oktober. Oktober. Mm. Håller inte vad man se nu? Eh, fem och en halv. Är det fem och en halv? Ja. Vi räknar det alltså som en hel. Ja. Ja, eller räknar man inte som en hel så är det, så är det fem. Ja. Ja. Vi räknar fem. Jag har det. Eh, vad säger Känns det Känns så gott nu då? Vad säger du? Känns det bra nu gott? Vem har sagt att det är gott? Nej. <laughs> det var något annat. Så offret, det är så. något annat som lockar. Ja. För, för, för, för laget <laughs> för laget. Ja. Okej. Okay. Vad var det för nej? Ja, men då? Det, det har blivit lite, lite öl, lite skiver Du kan ju fråga hur många gitarrer Per har köpt. Noll. Ja, hur går det? Nej, det går inget bra jag har Va? faktiskt inte varit inne på så många skivaffärer, eller äh, gitarraffärer heller. De hade väl tomtiga märken på den där gitarraffärerna vi var inne ja, men ändå så, så köper man med dem bara, bara liksom svart. ja. Fanns det gomson? Nej, det fanns det, det fanns något. Det kändes som att det var något sådär inhemst märke. Tomson? Ja. Heter det inte det? Tom... Gipson ja. ja. och Gomsson. Ja, Tom, Tomson heter det i dag <laughs> faktiskt. och Tomson. Ja Thompson Twins Eller Iden äh, Nej men vi Vi äh, vi får spara helt enkelt äh, Gitarrskapet En dag imorgon också vi, ja, till, en dag. Till, till, till Hamburg Ja ja då måste det ske Eller hur då måste vi slå till här. Ja ja, ja. <laughs> Men hur mycket <laughs> kan ni tänka du Att gå upp i krisklass Ja Ja alltså Om jag det var Per säger som plus en, en, en, en, en 2 p ska vi säga. Vad var det vi, vad var vi sist? 100 i taket eller? Ja, jag tror jag var uppe i 80. Vi kan tänka sig att gå upp i 80. <skratt> ja, ja, ja men nu har det gått för lång tid och spara upp mycket mer pengar så att vi kan ha ja, lite mer, tycker jag. <skratt> så. Men är, ju, är man i Stockholm och köper en gitarr för, för 40. Så när vi <skratt> är i Hamburg, då levlar vi upp. <skratt> Då. Nej nej. Odentligt. Exakt. Vad är för vad är för busnö? Okej. Vad är busnö? Det är du kikar bild på. Eh, gajol. Gajol. Ja var? Ja var? 30 procent. Det är som att dricka. Om ja, det är som som, som, som sambock eller lite mer turkisk peppar. Ja. Ja. Ok. Vi startade med en månad innan vi körde till Sökkos. Ja var. Ja, det var väldigt. Ja. Vi körde, en, vi körde den här Liverpool-stilen. Liverpool ja. Ja, det är perfekt. Oj, den där koncepten då? De öppnar åtta och tydligen så ska Vilde gräska på eh, V9. Oj, oj, På en, en affär och så sa han att ja, nu ligger en irländsk pub. Precis en till. Och då var det en, en utav oss två som tänkte till och Okej. Okay. Jag säger inga äh, namn. Nej. Okay. Vi, vi, vi, vi, vi kan tänka oss att vara där klockan sju. <laughs> ja. Du... <snar> ja nu tycker jag att jag kör den här dubbla race. Och vi vill köpa varannan runda liksom på Golustrad. Men bra. Två stora pints eller till något. Och köper vi en av dig också. Så. Det jag får ta två. <snar> ja lämnar platsen på nivått och så står bäst och Det blir lite som när Per kommer tre stycken på ja. på, på, på, på klubben. Gått, ja. är på pubben och ni hade gått. I nej nej, det var, var, på, nej det, det, det var på Kevin Club. Nej, för mig. nej jag, tror jag var jag var på pubben och ni gick till klubben. Nej men vi hade inte gått iväg utan vi var, och jag hittade inte det Han, han stod och tröck och gömde sitt Hörn bara ja. kunna sökplacera alla tre. Jävla, jävla ja. Eller tre. Alla ja, tre det... körs. Kapten Berker hotar han han har taktik. men när jag när vi köper hem. Det är inget öl att göra i drickaland Om om man vill göra det med budget. De ligger på 80 ungefär. Svenska. Okej, okay. ja det är mycket, saftigt mm. nej, nej. Bättre med Tyskland sen Det är bättre i Tyskland, ja, ja. Finns Det finns ju bra pubbar Ja, ja. Det finns, det finns... Det finns, det finns... Ja. Men faktiskt, vi, vi var inne på en pub nu På hemvägen nu Vi kände mm. att uh, vi, vi behövde gå på toan både två och så, <laughs> och så Gick vi in på en pub och det var, det var där tydligen. Inidimma. Ja, den, ja det, det var lite att nej, men den här känns lite för Den Här den här blåsar på. Och så tog man steg in, och det var. Nej, det känns som att nämen här ligger småkande i luften. Men de hade gjort det, men, men vi, vi, backade ut. Backade ut och tog en, en här i Four på Square. Och, och Stefan, Stefan På pubben innan det Så beställde Stefan in Två sambokar Hon gick ner i källan och hon lyckades krama ut Den sista flaskan så att hon fick ihop En sambokar Sen kommer tillbaka och säger att eh, Kan vi ta någonting annat istället Så det blev en rom för mig då. Men det, det var fint Hon sa att hon hade varit ner i källaren Och verkligen kollat så här. Och kramade ut flaskan ja. Du var i med under tredjeringen tre igår, tre det satte bra. Ja. Men ingen sadden än. Nej, ja, det finns ju inte i Köpenhamn heller längre. Nej. Nej. Per, Är det berättar, på rummen nu eller? Per berättade ju att de hade haft någon sån här... ...nån tävling på... ...i, både i samfällighetsföreningen. Mm. Ja. Eller, ja, i hyresföreningen. Någon som träningsföreningen. Ja. Och då skulle de känna mm. han ol olika drycker. Och han var den enda som tog sadden. <laughs> okej. Okay. Och de kunde den det kan jag tänka känna. Ja ja. Det behöver man inte smaka på. Det ser man på på lukten bara. Ja. Man fyller på ja. mm. Nej men Mats, vad heter det? Ladda upp inför inför Hamburg om två månader. Ja ja. Jag, jag, jag, jag och, och, ja ladda. Och eh, då ska vi se till. Att, att, då ska vi till att uh, han inte går tom Om Tom förstår Nej nej. menar de stora ja, Får du du Får upp på planet med en ack i handen? Ja. En blå Men du har en torrträngad ack där. Nej, jag har ingen torrträngad alls. Han har ingen torrträngad alls. Du, du, du. Tummen ner, tummen ner i det finns mycket att jobba på. Ja, absolut. Lävela öppet. Någonting är Men vi kanske hörs imorgon. Ja, absolut. Hallå, hörs. Ja, keep it up. Tja, hej. Tja. Tja. Så han har jag sovit en stund? Tydligen. Vad är klockan nu? Nu är hon eh, fem minuter i fem. Ska man ta och svepa Vi har lite kajol att avverka innan jo. vi kan fortsätta. Jobb, jobb, jobba och se ja, honom. Bra. Nej. Mm. Jo, jag fick alldeles nyss ett meddelande från Anders Hällström Som har varit gäst i podden Även mera kanske känd som grann i Jag kommenterade att han hade lagt upp en bild på ett par glasögon med en snabel Och så kommenterade det att det var en bra bild Och så skickade han med sig en, en historia Hörde du om killen som var i affären har handlat? Eh, jo Väl framme vid kassan ställde han upp sina varor på rullbandet. En liten mjölk, ett litet paket keso och en banan. När han kommer fram till kassören frågar hon, du är single va? Ja, svarar han. Hur kunde du veta det? Jo, du är så jävla ful. <laughs> ja, det, det är en typisk granna. ja men den, den, den är rolig. Ja. Mm. ja Per, vad säger du nu om, om dagens sådana? Ja, men det har en bra dag. Eh, lagomt eh, levlande. Eh, lite spännande att gå ut i, i orten och, och titta på... ...på eh, Ville gräs som var, var eh, mera sjuka än jag hade trott att de skulle vara. Men, men det var ändå helt okej. Fantastiskt bra eh, basist. Och då är en en rolig... Eh konsernlokal, en källarlokal som, som kändes som att... Ja, det var en riktigt eh, Melodybox. Det var, det. Det, var, det var inte att, att gå på, på parken och kolla på... Men melodybo box. Melodybox i Hägersten är ändå mera eh, liksom inredd än den här. Det här var ju som bara det var som ett, ett skyddsrum. Var det en scen överhuvudtaget? Nej, det var ingen scen. Det var Nej. ett litet en ett... liten upphöjning för trummorna. Ja. Men vi stod du ställde du ställde ju fram. Och jag har inte upp. Ja. Så då kunde man glida upp. i det och Där mm. såg man ju, annars hade man nog inte sett någonting. tror trots att jag stod så långt fram så trampade jag inte av någon kabel heller. Nej. Det var ju, jag känner mig också rätt. med. Och du stod så nära scen och vi var på samma höjd så du behövde inte gå upp på scen. Det fanns Nej. ingen scen att gå upp på. Nej skiva över ett skvaller skulle man kunna ha gjort. Ja. Man, ja. Ja. Men det var. Mm, så vet jag att jag tycker om att de vara det här engelska sykbandet. Det var lite lite mera cowboy punk typ. Ja. Pumpa på lite, men vi gav dem ju inte så mycket chans heller. Det gick ju rätt snabbt. Ja. ja jag, var, jag var ganska nöjd efter det. Där. Din skidsamling ja, den har den har du utökat med. Dussinskivor dus i alla fall Jo, det har ju... ju Bra, mycket bättre Utökning där än ja, det är vi, en stor vi, stampa Vi hörde ju med Mats idag det här, och han var ju som liksom lite Lite besviken Ja, lite besviken ja. Men vi tar nya tag i I, i, I Hamburg. Hamburg, ja visst, förfassan vi... Hur mycket är vi beredda att lägga? <laughs> Ja, men bara för att få med sånt så, så kan du köpa en blåklig. Eller blå kan inte gå på många hundra lappar. <laughs> Nej. Nej, men det, den kommer. Den kommer. Den kommer. Vi ja för tusen. Ja, men vi gör ett bokslut för dagen och så får vi se hur vi, hur vi avslutar det I imorgon. Ja, det blir rätt klart. många glasjos skulle mm. jag tro. Ja, imorgon också. Många det i morse. Ja. Förmodligen fler än tio. Alltså. Du startade upp med, med tre. Jag startade upp med två och sen så gick jag filde på den tredje som jag hade druckit upp och tog en till. så det var tre Och så sen så fyllde jag på dem ett par gånger. Vi körde under små kottglasen också. De tre, fyra stycken. Då kunde man stå och dricka lite grann medan man, man stod där. Ja, ja nej, men det, det var bra förkost. Morgon ska gå lite, gå lite hårdare på, på, på skrämmeläggs och, och korvarna Det var lite synd att, att, att Vita Böderna var de som kallade ja. Det kan bli bättre imorgon ja. Och vi åker 13.10 var det va? Ja. Och hemma 18.39 Perfekt Så det är många timmar kvar att spendera Podden är inte över ännu utan det är långt, mycket kvar Men är släcker lampan Absolut då för idag. Ja, om vi säger så. Det försöker jag. Ja, då släcker vi lampan och på den. Mm, på påget hem. En eh, avslutning. Mm. Eh, höjdpunkter. På resan. Eh, det är nog hela resan i sig var, var, var väldigt eh, välbalanserad. Mm. Svårt att säga, jag tyckte det var så där tyckte jag att det var igår mm. Konserten då? Koncern och, och sen så har vi liksom inte Eller mindre du frukosten? Nej mm. <clears throat> Frukosten var bra mm. Nej, men, Och så sen eh, Har vi egentligen bara vandrat Från 20 till 20 mm. Men Fick upp många steg mm. Ja men vi har ju stannat till också på, på Några ja, Tre bästa då. Ja Nej men också sen har, har det varit fint Det är en trevlig, är en trevlig stad i Köpenland ja. Det var nog mer liksom, Resan som var, var Som helhet som var, var Det positiva mm. Jag tycker Oshansvärden var ju naturligtvis bra Och, och trevligt att besöka chefer Men sen så tycker jag att eh, Peilebar är alltid det är alltid trevligt Det är, den är ett säkert kort, definitivt Ja, det som inte har varit där Borde tas ta dit men ja. sen tyckte jag det var trevligt När vi var på, på den där På den där puben också Den där som, äh, Sista ja. puben igår Ja, som ja. var lite, lite ja. så där. men Jo, men sen har vi Också I fredags den buffén mm. Där fanns någonting för, för alla <laughs> Jag tog en bild och skickade till Åsa Och då var det Då hade jag lagt upp pomfrit med ketchup på Några nuggets och sån en pizzabit <laughs> Ja Så sagt var någonting för alla <laughs> <laughs> Ja Det var ja, det är det... Jag tänkte nu också när man det är trevligt, Två sen tycker jag är trevliga. Även om jag inte skriver i bok in dessa eller Tranos. Ja. Eller Alvesta. Ja. Fång, jag ska gå bo här. Men som slog när vi när jag gick bort och, och, och satte bort och tittade ut. Ja. Jag väntade på tråd. Det var helt fruktansvärt fort. Alltså. 200 km/t. Man märker hur ja. liksom inte det är, men det går ju. Nej grymt snabbt. Och hur kom du på det? Vad sa du? Hur kom du på det? Nej men jag tänkte bara bara också när den är doserad liksom, ah, ja. så att man Och, och då började ju titta ut och in man det här var ju frukten för fort. Du var inte farträdd? Ja. Det kunde inte ta mycket kanske. Ja, då är alltså Sångs från Trånås. Mm? Trånås nästa på. nästa På vänsterkidan tog i Hylands, Hylands Ja. Ja men vi, vi ja. Eh, det stängde till här och nu. Ja. Så får vi se när det blir, det blir nästa resa det blir ju det blir Hamburg. Ja. Men det är ju det några månader dit. Ja, många avsnitt. Många avsnitt, avsnitt kvar. Ja, tack ba. Okay. Tack.